الله په یو صورت کی بیان کری رہی نو مقصد دا داری مقصد داو چھلک زمان کتاب دکی نو چاہا زور احکام ہے کہ کم سے کم چھے اوسرے پنزو شپیتا احکام ہو بھی جنی کرا پنزو شپیتا اغنوا یون و خزانو سا دی کرا عامر دی گواہیوی احکام نی جانو تعلیٰ یہ د دنیا کرارے گرار انسان د جهنم څخه بچاو او ګوراو چې انسان جهنم ته دی نو د جهنم څخه بچېږو د الله هغه د الله کتابو صرف الله موږ د زوږه ملک چې جهنم چې جهنم یې پرې وړي علاوه د موږ زغم نه کوي علاوه د هغه ځو او د اوږې ارمان نه کوي او د خپل عبادت آچه کم مضبوط سیو چه پائی کی طول احکام آمیر و نوائی جمشیو پائی کی طول ادیار و غراسہ ذکروا پائی کی تو طول انبیار احمد و سلام پروگرام ذکروا پائی کی دنیا جا خرد منونو پران ذکروا جا گئی پران با کئی افسوس با گئی یو یا کتاب کامن کرا لے گئیو پائی کے احکام ہو، پائی کے ناہی، پائی کے آنی ہو اللہ دا سکتاکتا منتظر لے گلے اکتائی کی دیو جماعت مضبط بار کتب النقیمہ دے کتابن مضبط بار و اللہ کاش کنگاو لے درے علماء امکی او اپیان خودن سا لہم خزمتو آر علمیات کن کله جو وګورلی یوتونکی په جہنم کې د حکومتوارو <متخل> نو هغه فرشتي چې په جهنم باندې مقرره دي دا فرشتي خپل خپل <متخل> ګټه دنیا کې د هغې مهمه کړبه نو کاران دي او دایو خپل ګټه یا نو کاران دي نو هغه فرشتي به اخر کو توې چې مخالفت جهنم کې آ رو را و دې او بے ایمانو ژوند تاسو ته جهنم ته را دنیا کې څوک مودا تاسو ته کاو دنیا کې تاسو ته تاسو کېو ته برمن نو راوې ژوند تاسو پرمخه اوس مرغون په جهنم کے پاتې تاسو ته څوک مبل نو راوې چې دې جهنم دې کډول نه وروړي دغه جهنم د عذابونو له بشکلوې دغه زو دنیا کې نو دغه وسوي آو ببا وايي د جهنم کې بلا به شک آو بشکر جا عوام ذیل راغره تمتا یو مولا چې واره راغره بیا له مسلمان جنون نه قوم له مشرا مشرا زمن وو باچا رود نو کرامت او سره په او په او نو کي حط رزغريو انبيياء حاضريو چوياري جمعهتون کي چي قصو او باکلب وو كل الله عز وجل من غا ور چار نسبتو درو کړو دا د ورځې دا شریعت دا د مصیدا ته د ورځې د طاو او د ورځې د لونګي غرهبو موږ د خبره داوي ته کړو وقل نو وقل اللهم صل الله من شي چې سوار من دا خبره قیامت کې کو الله د من د جهان د دعا اخر کو کې نه دا ګڼه د دې حاغ د لورو ذریعہ غویا صادق د الله کتابو نو دی ووې او قال سا الله کول الله حوال زل الله ولن شه ايمان بالله د زوالم دبي خبره کوي چې به د پون سازمان نکي دی ووې قالوا کول کاش من غوړې زره زال کتاب هاي هاي کومدا الله کتاب افسوس وسره وای ارون نو پنا نسو او ناګر کاش من غوړې زره کتاب یم به زال پره کړم مار کونہ فی اصحاب السوء مباذون جان من غوړواغو والله چې همم ذکرالو جو مستاب کتابه وروګه لو زار کو ایک اون خوپری دار او او درم نوکری کتاب صدقو چا جا برد ایک رازی سنتی تو کی چا جنتیان داد جہنمیانو تفکر آیا کاشکوانگو ریدر او کتاب منبانن جہنم کی نوپ را تاب جہنمیانو ہے ہا چا جنتیان جنب تلاشی ناری برکم سی ضرمان کی آی جنتیان چې جنبت صلاح شي الله جو منصور مږي په می خپل بناستی تو پوس غوي او دنکه وا اقبلا بازل مولا بازیتو صاب مها مقجی بازګ مکان بضاغو تو پوس وا کې دی او بل نه چې دنیا کې ژوندون سعادتو څنګه ژوندون دی او کایو د تالی مو جو شوران او و زمنه اجازه دي او دغه کتابو هر کس نه هر غالي زمنه ته وانغان دي زه حاكم ته غو نه ظلمو د علاقي ز شوران او تلغ نه ظلمو دا ته هغه ته غو نه ظلمو ظلمو زمنه ته ظلمو د پښتو زغلمات کو څنګه رايي تکليفونه مولا دا پهن بار کله ذخریبا که یو انو نهمن په ټولې نړۍ باندې منغه دغه نړۍ کې چې واره منغه دغه نړۍ کې ژوند کې هر څومره خلک زارې وانه مسلطه وابه مګې انسان یې دغه نړۍ کې اسباب دي داس باره خویا ودیو یا الله سره دی یاري ما خپل مسکه وي دشمنان زيادو زموند هر غالي دشمنانو کفارو زانواني هغه وي جاتے بيخا رسول قرباني يور کار کړه ان كنا من قائم نا كنا قبل مذو تلاوت کوم دا دا کتاب سو موحقه هوا اناکنا فنو ند مو با الله ته چریواله الله و مغا کوفو نور مغرب نور مغرب د چره توو دپور دندانو جوړا چریوې جنگ ارزي کی دي عرب فنو د غاوو او رختو او قطانې په بازوک یہ سال ہم سب نے عبادت کی لیے یہوںوں کو عبادت کی لیے دونوں سالوں کو عبادت کی لیے دونوں کو عبادت کی لیے الحمدللہ اب سن الحمدللہ چلو مسلمانوں داخل ہوتے ہیں قاچ رمضان تیزو رمضان کے مختلف طریقے ابواب رخ پہ اور جڑے جو باتیں عبادت او دا بلہ بشاری او بلہ طریقہ اچھا موں پہ کئی عربی ہو لگیا یوں پہ کئی نوجی دیو داردو من کو بسنانا رہ طریقہ اِنَّا کُنَّا تَغْلُو نَدُر اِنَّا رُوہُ وَالْبَرْوَحِيم بِشَقَادَ اللَّهُ دِعْسَانْ هَا اُنَّا مِحَبَان وَمَنْ سَوَسُونَ اِسَانْ کَلَو جَاوَا رُوجَا قُحْنَو تَقْلِیفَ امن با پروژه ساترا پر کار دن کا اوښګاو دن کا اعتراض کا درس دن کا د دنیا مشایغل ورکو او څوې منډه وروجو او داګه د دین پرچار دن کا او څوې منډه الله رامنځ کاوه خدای یو نه خدا انه هو البر وحید پس الله دې وی احسان کړي پس دې دې ویسان دي اے د دې کار الله دې مرغوم مزه دې میګر نور مزه دې بابا د وايي او سين الله کار راغسته شي دونو دې کار راغسته کوڅو انسان له کار واره زړه شکریا وکړا روډه کې راځو دې و الحمدللہ دې باندې وري په پښتنو کې او د پښتنو ومنځه واغوله پنجابیان جوړ شي اغه مسو فطان دیاله او زم جان دیاله اوسو نه خبره ستاوه که کارا خدمت بسکین غزالی بکای اوو بسکین ته دغه لو خان دی خوړې کواړه دا کان سبب په پختو نه وځندې او دغه جونګیې کی اوڅه ټټر کې ناشته او چېګه استه روزا نه لرکو پروځه دغه زګر سکي زباچې لوم سکي په زوال قلب مکيو بسکین اغیرت امزاریت سمنز بخوابا دی خلکو دی مشعلان و لوگو دی حیاء کرو را کیاوزو بیتنه او فریکنواری اوی صوفیان و سیبان و خوبا دینا حیاء و آده با دیر کوشش کرو زمینه غلط کارو را من دو را نکنه حیاء با دیر که رسان کاروشتانا چنازو دا کارو که دیر دیر او تا با دیر خلک راستانو نیو د سړي د لاسه د سکړ د به به لاسه زیات یا بيمار وي بيمار په فسيکي بيمار دیوس کی د په دکاره کې قران کریم ضمانزاد په حقیقت کې فرضي حکم منتجاري کوي اقرام کیا اللہ رہی یا ایوہ الذین آمنوا کتباریکم اصیحان کما کتبارلذین من قبریکم اے مبنان پتا سروج فرزا پتا سروج فرزا لکسنجت غانون تنبان روج فرزا اللہ فرمان پہل کتاب کی جاری کرو اے حاکم وقت د دنیا یو بدچارې یو فرمان جاری کی آدال فرمان اے بائی او کی کی کی کی دا فرمان یو سره سره هټن به موږ اړ خلاف قانون کاروایو خلاف کاروړ کیږي کې نه کیږي وایي نو کې د قانون څخه خبر نه چې څنګه کار کې ناشته به انګه تاسو به سرسي څنګه کار کې ناشته به انګه به د قوانینو ودو ځکه خیال ساتي اوته د غالي کې راز دې د نور سلامي سنڅه اونو کوی به وګورې په نړیوالو کې جا زمابندیو او څنګه پيو کړه وروګو کې جا نابستا غايم سګارګي او ساجداد سره په قوانين دي اړه دوه جاری کړي منه کومه مې مله کړه چې خیاوې په دې زما نه غتی شوې ماوله د اکر کا نو چې الله په خپل قرآنو په خپل کتاب کې دا حکم منګراله غره چلو جو او ننگ آو جنو نسو منت اللہ حکم کرے چننزو کے من من من من منت اللہ حکم کرے چ زکاة ہوکے او نن زکاة نالات ہو نصبار منگ اقراع دفل جنو نکر فا تلفو بی زنوبیم فصوح قل اقراع گو کی پفل جنو نچا اللہ واقع من مجرمانو نم روٹس آتے جوا نم عبادت تا عبادت ویلے او دا وروسته ورو دین ته ووځو ساتل دا لر او حکومت او بچای کی زم ما ستا پروډو کتو زیاتې نه راځي او کراتور خلق ورده شي پروډو کې نو دا الله په حکومت کې دا لر په خدای کې دغه نقصان د زری نه راځي حدیث د بوخاری کې راځي چې پر آسمانونو او او پر تولو اسمالنو فرشتی چاہ چاپے روالا لیوی کتا او پردہ دو رضیف اسمالنو کی نشتہ ہا صاحب حدیث درخالی شریف نے چہنسان پکے داسنور بھٹکی داسنور بھٹکے ہوئدن دو رضیف اسمالنو کی خالی نشتہ چاہ چاپے روالا لیوی او دا اللہ حمد و سناوے خرار داوے داوے داوے سکار کی داوے 24 ګڼته دا لا په اوطا په باندې دا ګیاستل کېږي حدیث کې راځي او یا زړه فرشتې د رات او پور نه چارې ته چون می ته بيت الله نا چار چارې وروزا دا 24 ګڼته کې او چې کوم فرشتې یې ورته پوښتنهږي بیا پر قیامت پردایي نمبر نه راځي او یا زړه فرشتې چې الله وو کو دنیا جو شوهه دا بیت الله جو شوهه دا وروه فرشتي دا جايو دا لازمونو چا په چیندل او باندې الله راغې او تر کې امت بیا دا فرشتو دا طواف نمبر لغایې زیات دي دي نکمو نه کو بابا مون لدی خدا زممنږ استاد سو انتها ده خني او څنګه आले په دې کې واټسہ دا چې امتحانه و او وروږي اول کې وو اخر کې هم او مز کې و اولاله منځه سي بياپ کامیاب کي يو بابا راته سوچ اديا کي دمت وثنين تکلیف ورته جګر مسګر و داکټرا را دې ویلو هماده زميني اجازه تنه را کاټه زول و کور کې زميني اجازه دا د هغه اسلام او داغه د جذبه او ولانه زمون طول بمالاو نصیحتونو نصیب کی یو څوک یو څوک څنګه غیبت کوي دالا په عبادت باندې دالا کېږي په بادشاہ لره چټا باندې دغه د توګه صحت واقع هغه دا زمون نه زیات د ټول مخلوق نه زیات غلتي بادشاہه نبیو عليه السلام په مخلوق نه نور زیات غلتي او زمانه زیات غریته بیا غرهب ده نوشته سره او حدیث کوم دا یو قسم یو سیر غیرتو غریته کې صداکار بسر تر رسون او غریته یو کې قسمه یو کې نو الله دا رد کوي رد او جوړا قضا ورناتي نو چې یو سره یوې زوبې باندې یو هو دې بیماره په حالت کې ورهب مافدا خدا بروړي قران شریفي حکم دي پمن کو مریضن سوچي بيوار او سوچ پصفرو شو ان کوم تو والا سفرو پصفرو يه او جب مافدا مافدا سينه فالره زمو نسار داغي په قزا رستو بيار اوړي هو کي بيماري دا څه کوار سفر دا څه دي چازه تو سوه شي وانته سور خيرو له قوم د نتنا سی اوکرسو چالف سفر کن ننسا با سفر د جازون ہوئے پس سفر سرے روانی سبیتا د در اینجی دی کے کنڈیشن ہوئے موٹر کے نا سے راو دا دی ہا پیڑنے تا روان دے آنے جانے پیش دی او و تسا تکلیف دے تو تیرونی سے قرآن ہوئے و آن خر کو تکلیف دے چالف بائی نا سے گادو کی دی تکلیف دے گرنوی دا او په سبا الټی لګی نقصان کیږي دا وروجا نومه کې دا یو وروجن دی چې قران وو بیمار دی الله الله مونږ غوی یرید الله بکوم الیسرا ولا یرید بکوم الیسرا که پتا وسرتی نه کوبل لاوې که پتا سنګری نه کوه پتا وسر نبی اجازه رضا او سلامو صحابه او صحابه کووې یسر ولا تعسر ولا عسر ولا يسهل اصحابنا سلاش کو ولا کوطا اسان دي مخلوق تو کران کي اسان ورا وله دعا دي پر خلق نور وله خلق تو دي نه كان گرام مبالوي گرام پتينگ نيش زمته اسال گر گورو پسفوي و جننسا بيماري کو اجازت منتفي کي دي كه یو زما را چرته بګې د بګې د باندې بچی ده هو واه او هغه بچو ته تکلیف رسېږي دا یو ذمہ من دار دی دا زما نوم تکلیف ملاوي کې دا یو دی ذمہ دار ووځي دا راوځو نيسي هغه بچو ته تکلیف به نه ملاوي نو خیر دا تکلیف ته بچي زده وګا منځورنډی په هغه نامه دسه کې کوړکې نقصان حق نقصان جوړيږي معاشم ده معاشو بې ضا او له هغه ته موږ څنګه په دې ورو ټکلیف میلاویږي با슌دا نو خیر او الله <سؤال> دې نادو دي خداږي روجه دې ماده کې ازاري تزه دې ورو خوب حالا حاله ذکر وکړ دې جوګه ماشاالله فویدبو کې میلاویږي په هر یو شی میلاویږي اوالو دا د دې موغو په لخر پر کې میلاویږي اخر ختمو بار او زمون دین کې یو سړی چې دا کم ا کله نور باندې مروږ ستار خدا څخه نورو دا زنانا چا ویټن کوټاتوب نه لري نن کوړوي شیده به ورته بوناله بونې لا یعودا شي بیمار وي د انساباء انزرم شوبلې اسه د شوبو نن سبا کم سے کم 30 20 پرسنو د خامو ښوبلې داړه چا خوبالي شوبل اولادا چی چاگر ایر خطرنا کی با جشوی کو آگا دا چاہ چرن سر گزاری والا وقتی حاج قابل یاو با آر بھی جا قابل ڈاکٹر سپیشلسٹ لیکن چکا کپا وہ آئے گا اوٹیں اولادا اوئی بائی کتا ہو جیگی سے مستاب صلی اللہ دا جشوگر کچھو گر ساشوکر سے واقی گی او دا دا اگر نو خیر رہتا او جبنی زود آگئے واسکے بیا قضا رو قضا رو قضا رو ترشکلیم ایفید یا بیا نو منزل پر خیاد داری چدا سے حالتون کے دو بیماری پر آلکتی دو سفر پر آلکتی انو جا ماہی نشتا باڈی او خارے او بیماری غائی او مسلا پہ خالبورے دیبا نظر خبرتے او بیماری پنزو نس شر انو تون میاشر ہوچے او خلا او اپریشن د ور جنا یا تکلیف د ور جنا ایا دې به چې فدیار ته فدیه نه خلاص شي د دې ووډې او hội او تا صحت ملاو شو د صحت نه پخ به تدارو کې قزاد راځي به فدیه باندې څه نه خلاص شي فدیه باندې ار سوخ لا شي چې دو بل خو داغه رسول هغه امکان نه پچومت به هغه ته خدا ګورګي پچمت بانی آغت اکبو او خسید پدا سے حالت کی کانت اخبرزام نفیدیوار کی پدا سے حالت کی آغا بچی اور روح ناغلو فیدیوار کی بیشک آغا کنے زیادہ کو جون مانے اور نور کو جون چیئے سری امکار جیسے حد ہوئی کہ انشاءاللہ ما سے حد راپ او د حلقت تکلیف دے یا اراج اکم یا سنگارے اگر کی فیدیوارک راپ فیدیوارک ناغلہ سے یا روح کے باہا قضاء را او کو سه حق میلای مشر باور بیماری په حالت کې راغلم او وصیت کړی یا لاګل ادارانو ته پته ده چې خو نو اجازه کولی دی د هغه دا او د فدیه او داسې فدیه باندې کې لکه څنګه چې دا 2000 فدیه ته فدرا ده نو داوی دی هر لور دی په وس کې راغلی او کس شنور دی او غوري راغو په شن فدرا دی ورته دغه ځایونو په حکم جوړه دی یا په واري راغلم نه لګو صورت یو میاش وروځي او خو په بیمارو په هدف کې صحت میراو شو ها نو هغه تا دیش فقراني ورکه دیش فقراني دغه فيديا سر سایا 16 دغه په اتیا روپۍ باندې اگر جی مفتی محمد رمضان سے اعلان دسوونو کو کرے اسلام آباد نا او ویادا چې هغه د متخصلوږی ډیره خراب سووالې به تر دې او پسو او په اتیا او په بوانې د انسان غر آزادي کور کوټ څوره دی د هر یو وخت به انصاف او اتیا باندې کوي کله وی کوي سل کې نور دی و سنته پالوونکي خواږه یا تدوکیا چورې شرو پایې کې شहीर غزا د خوګاله دې پیدا کوي سننه سوابو کوله شنو سواب دې مجابوي بیا دار یوف دې لا یوفت را دا یوف راستو په توله ده سه لکه سننه پته خو له هغه کې ما خپل سلو کړی زو هم زکر صبر مخه ما دا حکم کړو ما دا ته په حکم کوم زب صبر کوو اگر چې بعض او اتیاو لګوي بعض نویلی کړي د 50000 کې چا سر نګړي نو د شپه شو نه خبره او خلکو په کار کې سم چې سیوا کوي د پروتګم نه نو هټه له په کار ده چې یو فترادار یو کس او په غوښته یو به مینه لکه سند په یو کې به وایي په منظور یو نو ورکیو په منظور پرلوهږي وقور کې لږه سره زره وګی په څو سند ورکړي واغذو باللکتسم قورشی چې غریب بدو اجل دې قرردارو او په ویه کرستنو کې کست نور قورشی نه څه کاوه نو قورشی څنڅه څنڅه څنګه یو دی کسه اوب قورشی په سور یو کس زیاد غریب بدو اگر زیات غریبارو دې کوشش داو چې ټول اغلو ورکه حق یې دا ادا قابس کرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وبدا بمن تقول له شنو د خپل وکا احتجاج دی ترګور دی روان دی خوږ دی با هغه بارو ختنه جدا دی لا مسکینوستا ها نو غریب دی د حق دا غره چې اغله ورته وګړیا ساتي او ایا ور باندې کیږي چکه مورو د پلاسر شریک دي نو یو اغلو ور فوله شي او بل اغلو ور فوله شي پپلار نکېږي توځوي نکېږي پرنوسی نکېږي پرلون نکېږي پروسه نکېږي بل غرو کو زوارو د جزر الله څخه څو اور کړی چاغ دي عالم مار دین نه نه اغه کس دا ور کولای شي چاله بدون ورکړی زوم ورکولې چې نور ورکولې زوم لا زکات ورکولې چې عجز دې زوم لا فطرانه ورکولې شي او توبې زوم ورکولې شي ټول باندې داسې نه کیږي لول باندې مستثنیو تر باور مستهټه علاوه ګرځو چې علاوه باندې زکات کیږي هغه باندې فطرانه کیږي د دې زوم د خیال پکاردل اکثر دا خلقا، پا دیت ہوئی گی نا پا اقوان منسکی، افوالی مولا کا عجز او غریب و بیشک مولا لولکا پیشیمان دے دارینا دا علا امر کولی شورا طالب العلم دے لون مصرفا علا طالب العلم دے علا متاثر دے بل مندلہ غلے خیب والدہ کولی پا کرینی وغلے غریب اجل دے مجبوری په مخاقصے دے ادله خر به فیصله پکادو فطرہ کی زکات کی طبیعی اصولو کې اځل ټول ملیان صاحب د ریزوم جټول مال راکې هاه زه جټول مال راکې نو د متأثرین شو رشتہ داران شو کوروار شو قومونه غره کول مشو یتیمان دا وسه کېدلی بالا چې اځل نو مداوی یلا حالان کې خو گزاره کیږي بعض نوکران هم د مناسبه او هغه د جمعهتونو امامان هم ني او هغه باقيرو ان جزکات موږ د دې مستحق ني د فطرانو مستحق نو اجل د ورکو لا زکات به کیږي دا د لا يسالون الناس احافا طوارق وروته دا ور نه وي او ته علاوه به جوړي هر کس ویريش ده اجل د کمنوره کار کې مشغول او دی ني زکات به کیږي ولور وګاروب کیږي او د ورکار داګی نه علاوه خیرات او مصالقه قران کې علاوه غتاونو علی البر و د احوا ولا تااونو علی الاسم و تاسو د یو بل سره د دین پر کارو کې یو سره کار کوي داوت چه د قران د سنت داوت مخروق د کار کې جمعه په بعد هغه سره اسه انسان دی زکان غریباله راوند اور کا په تاوتاسه ازي سال کا قران کې الله وجي اوال مهبول ساي واللहु ستا سو پخالو غارونو کې ستاسو سو فرمانونو کې اللهو حق ده او څوک چې غاري او څوک چې نه غاري خو خپل معلومون کې سه غریباله له طلر کا چې د پکار کې فمیاش کې دغه غریب سره عالم سره دindar سره تقي سره او اندار پر ته الهام وکړو دا مده یو واجب زکات او فطرو او دا څه وکړو نو نو لپاره زکات او فطر د دې صحیح پروگرام کور کې یو کس مشر دی نمائنده یو کور کس مشر اړین حسابو کې د پور خون د ادا فطرانا دا کولای شي سری سړي شکه سره پلازه نه کړي او ټول پروگرام شریک شې نارایوک سوې په ټولو حبیا لکی کارانور کې هر یو عاقلو بالغ او د خپل ځان دا صدقو وکړي فطر هڅه کوم ماشومان می پوېګل نو کله پلانو کې دغه هغه د طرفنا عالم شوږي هغه بالغای او دا به لري بالا ورته چې هغه چا ورکه چې 15 د زکات کېږي غوږی چا د زکات ورکه او دا به وختو د منظورمو چې مکه چاره کی بهتر دی او وښوستم کې نو ام ادا کېګدانې چې نه کېږي واړه ثواب بیا نه ملایږي سونه چوندستګې نو ثواب کميږي نو مونږه دا کوشش کوو چې مونږه دا الله حق پوره وکړو مخلوق دا او کبل عبادت الله الحمدلله مونږ وکړو اجازه زمونږه عبادت وکړو اوږي ثوابي درسونه در قرآن ختموله ثواب وکړو اټکا خو لا خیراتونا اور جمعات دی ارئی اوچ چیزو چاکرے اللہ نے پخبرت و باک دائیفور سے منگا قبول کیوا اضمان فرسوانم پر کار رازالا حضرت ابراہیم علیہ السلام او ناغرزوی اسماعیل علیہ السلام چکوان و کلکور براپر کراللہ اللہ امالی عقور جوڑ گئی کوئی جوڑ کر سنچے اللہ تبیب رہا سے دو پس علیہ و دعاو آلی علیہ ربنا تقبل منا اننا ذا صبر وعلي ربنا تقبل منا اننا ذا صبر وعلي يا لازم منا تقبل جزاءنا موږ وای اگر چې اواز یې سمچلارته و او د فطریه وړه وړه چې د سړیا فطریانه وړه په نوم باندې لازم بشوي دا څه که لازم ورک دا وایي دا سړی چې د 30 صفات په لاره په دې میاش شي د انسان د څو قسم خدایي شی راو موږ د خطا کار وو موږ د ګ난ګار وو نو دا هغه خدایي یاد او بچکه د روح غریه ارسره سایه ده الله سبحانه او چستان آده که صور نوپسان جناعتو نجیوی از نربادی ختمو او پر نیکر چون تراغ در که ایگه او کنیکی اتیادا و پشپک شکده و پسرده و پسنوی که در مر کم سی کم روزانه اوز بیا کجا شروع شوه سنو پای کم سے کم یو سرین سرین خدا کدر در نسوال و دسیبلور که او در چه او دکره از سرین سوچ که پر شنو پای بانی کب چه دو کربا فرمخال مخیز او دا پکار کی یو سره اتیا د پرلیښه لا کوله پکار کی چې څسبوږه را روز نه راځي لږ به سیم را نه راځي او پریګمن علی باری کوی راوتم کوونم تر نو آیو شین د باره یو سره تلرونګی به سیم کوم ویون صاحب د تلو اخلاص نه ها پکار دالي قرض باره نه نه خلو خدا دې آیو په جیب کې د اچھے اثرات دوزو د ازوي درخار لوکه سلو یا دو سواده خپل مشموله طرف ناداکی ناداکی معمولی عبادت نه دایو بهتري عبادت ده علاج موږ پر استقامت نسب کی او هر یو عبادت اگر اخلاص نه وکړو حافظه میکثیر ذکر کړی وی په شاته د عبادت لپاره دوه شرط دي د عمل لقبولیت لپاره یو دا ای کوو نه خالص لوجه چامل مون ب خالص ویده الله عزوج تعالی الله که زنا عبادت کوم له زما اذگاه زما زبانه ته زما الله ست وزاج تعالی الله چې ته ته ما رضاشه روږی سمو پښمنه کوه تاوی کومه اتکا کوندې بارا چې ته زما نه رضاشه یو ايو کو نه خالص لوجه تا چا مون ب یو او او مشور زده چې هغه به موافقه کوي شریعت وي اما د شریعت سره چې دا ملکوم چې دا امر پیغمبر ورو ورو رضا نه نو چې کله به یو امر کې شریعت برابر ولې نه کار امر دې به خو پیغمبر نه ويږي لکه دا اختر وو مشکي دا څنګه راز نه نشته کلاس کې چې په لکه دا دا پیغمبر دا دعانه دی ویلي اغه دعا یو بهتر عبادت وه دعا یو د عبادت دی حدیث کې راځي ربي عليه السلام او دعا او مخه عبادت درځي عبادت یې مغزه وقال ربكم دعوني استجب لكم دعا د عبادت مغزه نه لري کم چې کمځه کې پیغمبر فرض د عبادت دطاو حکم د دواخه الله کی بدواخه الله کی عبادت اې اې کی طریقہ څنګه کې چې پیغمبر عبادت نه وکړي اگر که بهتري شي د الله کی به نکو دغه عادي لو کو سره بيو سلام چې جنازه وشو نو دغه یو بهتر عبادتو نبیو اسلام ذکر کواله اسمو بال جنازه او اصلو بال دفن جنازه او فورا اپدا یوکه یو سوال دعا کوي نو دعا خر کازه اپدا یوکه دعا منل ورې پیغمبر پاک زړه حق کاوتای د سابو یوکه دعا کړو نو دا پیغمبر پاک په قرباني عمل ورکو داوې ندو ته کې نړی السلام ادغام ته تلې لږ کارو موږ یې السلام په ادغام کې دفتر مشکلې یو دا چې بعده خلو پې توجوهات کې توجوهات کې بعده وګاره څنګه مونږ کېږي دفتر بګر دوه او زمنا بارانی دشمنی دا حالت داسې اسدګاری بیا شو مات به تا خیر او د دې سيزونو له علاوه جواب کوم زوړ انسان نګیږي نظر ارت او ځواني د وګړو ځوانو سهارانه مقام جوړي درګ دي بیاګانی دي کاري نشوګري په دې کې یو سره ودريږي او تندل الله تعالی غي زاهدل به راه م مسجد نبوی کې د نبی علیه وسلم د ختم مون نه نبوی کې دا یو مون په یو بل زو زو باندې ثواب دی به تر ثواب فرمکت یې لري مسجد الحرام کې یې یو مون په یو لاک ثواب لري دوم د نړۍ بهترین ځای آرام مسجد نبوی لري مسجد نبوی کې یو مون په په لو زو زو لري او نبیو صلی الله علیه و سلم د بویږي دا ادقاب سختور مونږه چې په نوو سره ثواب میلاویږي اواز او ځوانی تدې صحراګانو ته وزې خوش کټه تدې خو مالي میږي دا چې په نوو سره ثواب زیات په صحرا کې میلاویږي د رسول نبی دا ربي دا یې د مجلې په اوله باندې مونږه خبر جو ماته پای یو تکریزه باران دې د دشمنی دا هدا د سېج له کانتول کې په باج اړیکو کې درسون بیا هغه محفوظ دې چې ما سره کول شي نو موږ پر کاردار چې په تاسو حقوق انشاء الله آئنده راولم کوشش کو چې تاسو حقوق خاله غاده تر مون مشکو جباله کې صحرا کې د الله تعالی په قسم زوی حوندا او الله رحمتو ربی رحم دې په تاسو راو باندې نو پکاردار دی چوبنګا دپورو دابووهه واده شه وروزه نو شو خوغه ده دپچو شو خو نو الله دې غوړې دې چې دا عبادت نکړلې خامخا الله یې قبول ونه واده زما وکول ونه و تاسو یې به زوږه زوې سو فتوای کړم نو دا چې خزوانان الحمدلله خځه دا اجري گزاره ما شوبانه وروړو چې ما شوبانه مدد کوو کوی ترې هر کور کوچرا خلکو او بچو نن زیم سباب یا زیم یا وزرې اتګاوی دا ژوند د عبادت ته راکوشي او کور کوچا ورو مودې را خبرو ما شمان نه ورځونه ما شمان نه ورول کم د ټکرې د عبادت د موجګي بشکه کولی شي نه نو ته هم ګوري ګره دا له ما شوم د جمعه د لار شه د خلاصا لا کوی ګره چې بلار کته کیو نو ما شوب نو پدې په دې ډول ورکو دوه کله چې دې باغ ته راځي نو هغه حاصله یې حاصله بیا چې کله او استادې په ودري نو هغه طریقه له مونږه حاصله کړی نو په کار زارې چې مونږ عبادت طریقې په لوګه ته وو خپل بزانک لیکو الحمدلله داغه خوشالیو مکرام الله دې څنګه په دې ډول عاملونو ته به نصیب کړي الله دې امېشاه زمونږ مسلمانانو دغه خوشالۍ او د عبادتونو زمونږ نصیب کړي من په ټول د نړۍ کې د خوشاله دا حال او د عبادت ده او دا عبادت او پرکار کې دو پیل ورځې یو د وروغي ورځ د عید الفطر و او بل د از اخذ او چاغې ته زوحه و هر زوحه پای کې قرباني کیږي خپلې کې نو په کار د خوشاله رز ده کرا چې موږ کې پر داشوې لري په او دا دو تکلیف صبران نن مرتب خوشالۍ <سؤال> پاو یو نظر به الهکار <سؤال> کې زاسو خوشالۍ ګور د یو د پرزمه ټوله کسان نه چې قرتکه خدایوګل نو څو په یو ځای کې په دې کې دا ټوله یو ځای شي مې ملالو شي هچور درځو شي خو کنه یا ساده دی او تری کم ده خپکی مو نه زګا ګمنګه زما زما سبا زما رب ته ستازو بنځي ورالو مستازو ټول په ما باندې خطرې کومه سموچې سي هغه به دغه بنځي بیانو او کله ما بیان وکړو حدیث کې راځي ان ذو مبنجام من النار ما ته وګوروس به امینو راچولېږي امر ام او اورو ما په کوم باندې پروت دی نو دا یې نو مخې زړه پر خپل داداو کوه انا رسول په مسره کوه خو حضور بیا ورل کې پهلوانو ته ورل کې دغه مو شرم ده هغه پکې ګورې ان شاء الله دې دې کې منځشي زمون نه پاس دا ټول دا زده یو حضور دا زده ته دې په کا شكون باندې شي خو زه بیا باندې دا سه مینمالي چاوي چې د تکار کې ملاشي وې نه دي میاش کې ملاشي وې نه یو په مثلا میل جوړ خیر ده اگر زه اغم خو نه خدا یو سره دا یو بده خدا سره نشکته اونو بدا پروګرام ورنی او چې مو د چمکا ورخليګي د کوټ خدکسانې یو بده بلادو زاروانو کوټ میلاو شو یو بلادو غره او کې خپل زیم باندې شادای بزېفیرہ ها د دې ازګا د جمعات او احاد او د دې نه ورځي بلادو بیا کولې شي خبرې کولې شي مصافحې کولې شي معامله کولې شي او دا خپل د مرزنه رسو هم دعا لستا ها دا لګرې شي شاو شاو کشمیره هی مولا خپل کتاب فیض الباریل بخاری شرحه دا لېږه و لیکلې لا دعا باز صلات لیدې دغترم د مانځو لرستو دعا لستا ولې دغترم د مانځو او د خدبيه مسخې فصل پرګا نه دی وسر پرګار دی او چې لګې مسخې دعا کو وداعیمز کې سلام دي جداوار دي دازي او منب دمن او خودبه هممس کې جداوارې و پیدا کړو اگر چې باجور زغره نوستوشتو خو به تر داوې چې د خپل <سؤال> در د نمازونو رسومونه شي او خودبه بیان کې دایې د پسوونه شي او تاسو ان شاء من مون دعاګو خت تفسيري دعا ترن دعا کم کار پیغمبر نه لیکلو ما غو بللو کو اگر کا موږ به ته فکرایږی لکه پا گره که جمع خلق جمعی ازان شده که نیسته او اقامت پا دی رجبانی سون دارگوره مجمع دا که مشوریده نبانگ شده نا اقامت شده حالان که بانگ کرو سواد ده اقامت کرو سواد ده دی رجبانی مند بازا پیغمبر نبانگ کرو نا اقامت کرو نمید نکر دعان درسته ده پا دی وقتون رو که در منزر بعد هر پس دعا که حجیم عطا سو خبر دید حمد رلله که نا هر من منچه اوکر اوکر زو دعا کرو صنو دیر اکی صنو دا که اکی خود دیمون نبس پیغمبر دعا نبس دعا کرو لپا کار چه منگیم نکو احا چه کم زیکه پیغمبر کم کار کرو الان عبادت ته کم کار چه پیغمبر نبس دعا کرو الان عبادت نبس دعا اگر کار منگ دا بہتر احکاری گی انشاءاللہ منگو اسکه خیری موسکو احا آدمون نبسکه خیری بیا خود او پسېته درته دغه وخت یو د یو طالب سره ميل او الله د زمين نازل عبادتونه په حضرت دربار کې قبول کړي له دې زړه داسې کسان ناغري زویلو چې ته ټول دې لري د دې د یو د بندې ټول جنگيري نا الله دا راغل او داسای په خپل دربار کې قبول کیږي اگر چې واجب کې بیماران وګړي زپېره ما ده معلومه الحمدلله موږ غواړې هميشه کوشش کوو په دې کې د یاد د راتلو پلو کې سوال زیاد ده که چېرې دشمني وي پر اړیکو کې یادونه مسلمانانو مستې یا په دې څنګه ونه کې الله دا غوي اغه دشمني په دوستۍ بدلېږي دعاویږي ټول د وخت زموږ سره وي او بیا <تكلم> موږ ان کو نو بابا د تیمور دعا کو دمو مسل ان شاء الله الله و او ته چکم کسان دې زیاته راغلي دي په دې د ثواب د عبادت الله زموږ نور ګناهونه مخه الله زموږ دې زیاته د راتلو دارات ل سل سبب د جهنم نه ذریعہ وګړه او د جنت څخه ذریعہ وګړه الله زموږ د غوري باندې شنو شمون شي الله زموږ غتبول کړه اگر زموږ نه ډیر مخالفت نشوي نو سخته لقامون کلیو نه یې الله تا حضور کے په جوانه صحرا کې الله همو څخه ل درخواست کوو زمونږ عبادتونه قبول کړه فاروق او د چا کړی دی هرڅه کې کړی الله تقبل او زمونږه قبول کړه چې په چا باندې تردی الله ز قربون اخلاص کوم ته قربون الله اخلاص کومږه قربدار یو د دل غریبان دي کم دی دي په مسره الله غل استطاعت او توفیق نصیب او الله چکم بیماران دی اللہ تو لشفاوارا کا یادانی کورو کی زلانت بیماران دی یاسپتانو کی زیر علاج دی اللہ تو لشفاوارا کا اللہ تو لکو لشفا نسیب گا اللہ تو من پر امم خصوصی رحمتو کا اللہ پر امم خصوصی نظر کا الله تو فتا رسطرگلی تولید خریری اللہ تو رسول ملانو میندارو کا دغه د دین او دغه د اریکې د دې نو سرکار کې په هر څه باندې کې دی چې خلاف او دو دین په صدا کې راغیاله الله د طول کا تاول او کا وکا خصوصا د حلوبو شفایته څنګه د مبارکۍ شوی کم شوی ځان شوی یا الله د نړۍ معافیت نصیب دا الله خپل حرمین هغه محفوظ کا څو خوږ او د په غوښتنه د ضروری الله په خپل قهر او کار ار سوپ دی الله سے منغو استاد دشمنان دی الله دے پختہ و تزوپ زربو نجاب دتا ہے کہ خلق عبادتلا دی او پاک زینه وه کاغه جماعتونه دی کاغه حرمین دی کاغه مدارس دی کاغه اوجامانو کاغه په هر شو د سوک کاله د مندار کې خوبه تفخر زن پوری لالا علیه توفیق د خنده نصیب کا او کو توفیق ای زخه د لم نصیب کې لالا بیا تو مقدس مکه و او اللہ ازمان بحال بانی رحم کا چکنی دشمنی اللہ نکو دخوئی بانی بڑا لکا چا دچا کارو بارون و دان در خلو گیوی یا روان چلیگی کاروزی کاریانی بنزیر د زمون ادر آدان و غلطیم و مکن دیو در ایبادان موجود دی اللہ دانی کارو بارون و اچرا کاروزی کاریانی بڑا بارکا فری ملکی زبازی کسانو کارو نچلیگی یا لاغید و عطو پر طلب کی یا لاغید و عطو پر طلب کی یا اللہ ختم شو او داغید و مخی رنون و مخی را دوان و خاص مقام الله اللہ تراغید کیا رو با اللہ او چرا اولو پر اولیو خیره کیا لاغید اخیرہ برکتو آجوا چو صوت دل پر کار کی رغو لباؤ سرا تولباؤ سرا زغربانان سو قاعون کے مرس تکی اللہ تراغید و قاعون کا اپد انداز و سو شامل حال کا <سؤال> الله جنوں په حال باندې رحم وکا الله مباله خصوصي پر رحمت ورو الله جنوں دنیا د اخر خوشالي نصیب په حال باندې رحم چې جنوں د الله سوره پخواني شي د ممل ز حاكمان الله کا جنوں د حاكمان او د جنوں دې قوم سر پیدا کا جنوں د حاكمان دې قوم د اسلام سره موږ په په حال باندې وکا ظلم پا جانی نو زنانو پا لی راہا مکا په بچو چھو پا لی راہا مکا اللہ مکفار بانی اخترقہ و غزبور و چاگر ظلم ازادے کے اللہ اصطاق قولتے خاص باتی نجو اما صداحل پا لی با لی بدلہ میکی زنانو پا لی راہا مکا صلی اللہ علیہ وسلم لیل یو دا کساندیر دی لیل لب تنگ شی بردہ یو خبار پوما بردہ بیا چې زو لا زوینګا که زوري دې دېدګه د ټولو شرکت د الحمدلله <سؤال> ستاسو صدقه ده په دې کې استعمالیږي کدا فونو لوي خو له سپیټلې دې نه مونږ دا یو د دې په د یو پی اس ضرورت یې په چې موږ د جمعتوبونو خپل یو پی اس به دې سره دوخلې نورې پرکار دي په پره ورو پرکار دي نو دې په اړه تاسو کا سان جوړ دي ایا د په اوس مرافق کې پدہ چانده گزار کې 1410 کې دا چا سلوس کې پر 900 کې نو ان شاء الله الیکي خیر وځي او دا غیر په موږ سره له سيزونه برابرونه یو ټی مدا سلا شي چې موږ له الله از ثقل برابر کی او کې دې شي د ادګاله په موږ سره تنظیمات خیر وکړو برابرې کو نو دا تاسو په بعد کې سنځر او ګرځي د خپل وس مناسب ان شاء الله پاسه څکه مسافرانو جانم ازونه وي مهربانيو کې د خلکو لپاره څه خور کړی وي نو خلکو لا کوم دی هغه جانم ازونه واده دي د خلکو نه جانم ازونه او او په عام په دې رای کې برابرونو کې د نورو کسان سره دغه موخه دا خیر شه دغه مهربانيو وکړل انشاء الله په دې بخیر موږ نور خلکو کې خیر واره آینده به زیات شي الله دې هر تاسو توفیق در کیا و اللہ زمندار دو ترطول بطول عبادت پر اخلاص را گری او الله درطول بطولو نا قبول کیا اخلاص جا پیسے پر گنڈی گیر دے مشیری عراب بخذرین سا رو بئی بیا پا دے آگئی مشورہ منگر کو چسسا پر انشاءاللہ آوالو کا نا لو تاسو باندې ورغه ښه چې کسان خیر دی بس مزغې سرور مېټې لټن څنګهږي چې کسان راشي او څه درېغو اصلي او کې واچو خاله ته زمينه دې اوريږي <سطور> موږ خو خدوب ان شاء الله خري مو به د څو مينه تلګ ان شاء الله موسم خو دې حواله کې خيستا ورېزه مکه کسان مکه مکه کسان راشه مکه زینې شتا مکه راشه مکه راشه همشره مکه راشه مشره نه مکه شه کوله خو او له خان بس کید رستو وساو یو یو نوټ ماته په یو کې دا څنګه لري زو ترا زرا مشران مخ وريني کې شلان رستو کوشش یاو چې چيږه ترازی اجازه کې ثواب زیات دي په نسبت د جمعه تور مبالنه ذا برو سو برو ما لا كده كده لو خدنا وخر من المسموس اه سي كده بس لو سيبت ممكن لو ما انكر دي نيتو روك لها <تصفيق> كالتر شيفه لیه په کله زړه د اخلاصا د ورکه تواجبد د دی ورکه اکثر غون گزارم سره د ټول تکبیرونو یا سره د زائد تکبیرونو یا سره د وال تکبیرونو پدې حاضر وو پدې حاضر ادمات پسې خاص وو د پارت یا خاص وو د تالرا محمدی کعبه شریف په لوکو الله اکبر نیت نو کله زړه د اخلاصا ذراکات واجب د دې وړو کې اکثر مونږ گزارم سره د ټولو تک بیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضرې مناسبه خاص او افاق راوخو مې کاږي شریف پر الله اکبر نیت مې کړی زړه د اخلاص سره ذراکات واجب د دې وړو کې اکثر مونږ گزارم سره د ټولو تک بیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضرې مناسبه خاص او افاق لرا محمد کاږي شریف پر الله اکبر اصل کې نیت کړل دې قداه چاره نه کیږي په نړۍ کې بازار وي چې د وړو کې اثر واجی موځ کوو په دې مافه کې پاتې شوکا زه خیال سره تل لومړي صفه د دویم صف خیال ساتي زه په سبد ترېم خیال صف ساتي او دا په شنو مو باندې علي یو دی صفنرو صف ته وګوري چې کومه کړو سوي ته غو بلکې ځمړې زموږ ته صفه لومړي سره ځمړې د امام دا او لومړي بیا د دویم صف دا چې روږي رکعت کې ځو سنا له روسو دਰੇ تتبيرات دي او په دغه مو رکعت کې ځو رکول مخ کې دਰੇ تتبيرات دي دې خیال څه او لاس بکته کوي په تتبیر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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایدن السرات والمستقیم سرات والذین انعمد علیهم غیر المعضوب علیهم ولا اللہ القارعه الملقارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من سقلت مواعظه فهو في عيشه الراضيه وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِئِنُوهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ وَمَا أَذْلَاكَ مَاهِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ اللہ اکبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 شراط والذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولا الضالین تبت یداء بی لابم و تب ما اغنانه ماله و ما کسب سیسلا نارا زاتا لہبم و امرأته في جدي احبل مما صد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar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 وما أدراك من القارعة يوم يكون الناس كالبراش المخصوص وتكون الجبال كالعين المنفوص وعما من سبنت موازينه هو في عيشة وازية وعما من خطبت موازينه هو موحاوية وما أدراك معيه نار حاميه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونخاني وإياكم بالعادي وذكر الحكيم إنه تعالى جهاز كريم ملك بره وربه هو وعيم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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبد ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خصوصا على أول وعزلهم بالتعقيق سيدنا أمير المؤمنين أبو بكر السديق رضي الله تعالى ولا أمير الناتق بسود والصلاب سيدنا أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله تعالى ولا جامع القرآن كامل الهاي والهيمان سيدنا أبي المؤمنين عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى عسد الله طالب سيدنا أبي المؤمنين علي من أبي طالب قرم الله وجهه وعلى عمي شريفين بين الناس سيدنا الحمزة وعلى العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى صائر صحابه والتابين الى يوم الدين ځکه دمور پریزا اغاده شو پټورون باندې خبر خپل سامان چې چارو ولې په لرې کرم سامان نو خپل پر سامان علا لازم کولې یوازې خپل پر ځوی نو ته څنګه جوړ زېږه دا, دا پاتې شي